לאמור, כה אמר אדוני, שלוש אני נוטה עליך, בכר לך אחת מהנה, ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד, ויאמר לו, כה אמר אדוני, קבל לך. עם שלוש שנים רעב, ועם שלושה חודשים נספה מפני צריך, וחרב אויביך למסגת, ועם שלושת ימים חרב אדוני ודבר בארץ, ומלאך אדוני משחית בכל גבול ישראל. ואתה אראה, מה אשיב שלחי שולחי דבר? ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, אפלנה ביד אדוני, כי רבים רחמיו מאוד, וביד אדם על אפול. וייתן אדוני דבר בישראל, ויפול מישראל שבעים אלף איש. וישלח האלוהים מלאך לירושלים, להשחיתה. וכהשחית ראה אדוני, ויינחם על הרעה.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 הלא אני אמרתי למנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי, ואלה הצון מה עשו? אדוני אלוהי, תהי נא ידך בי ובבית אבי, ובעמך לא למגפה. ומלאך אדוני אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח לאדוני בגורן אורנן היבוסי. ויעל דוד בדבר גד, אשר דיבר בשם אדוני. וישוב אורנן, וירא את המלאך, וארבעת בניו עמו מתחבאים, ואורנן דש חיתים. ויבוא דוד עד אורנן, ויבט אורנן, ויר את דוד, ויצא מן הגורן, וישתחו לדוד אפיים ארצה. ויאמר דוד אל אורנן, תנה לי מקום הגורן, ואבנה בו מזבח לאדוני, בכסף מלא תנאו לי, ותיעצר המגפה מעל העם.